او خو راشه یو راډو بسم الله الرحمن الرحيم وليس الاعوان حصر في عدل ديګه ذکر کړو شاه صاحب چې عزی له چې کمدننو غان په کار دي د انو مددګارو چې کمدننو دغله سر بالاه د مملکت له سر بر د مملکت له غان په کار دي مدګار وله په کار دي هغې مددګارو حثر یو عاده دی معن کې ضروریات سره سره چې کم دی نو چې ضرورات زیاتېږي نو اعوانم هم زیاتېږي ووسیل چې کم دی نو م ووسیل بر ممسائل بړته داسې خام مخه دغه نو اوان وخت وخت سره کميږي زیاتېږي دا ذکر کوي چې دا یو سوچ دی نو ډېره ضروریه آوانه خمسه دل تشاصب ذکر کړي خامغه چې تمدن وی او د شریك ژوندګي وی نو لوخه چنځ دی وی نو یو بر سره کړهنګ کوي نو د دې خلکو په بمنځ کې چې کمنو اختلافات شته دي راضی اختلافات په په من کس کېي راي نو دد اختلافات و حل به په نو یو په اوانو کې سره به را د مملاقات لهقااضي به کار دیسب به کار دیاض <تضحن> یو <تضحن> چې کمدنو په اوانو کې سربره ده مملکت له امیر المدینه لره اغل چکمندنو قاضی په کار دی چې په دې سره چې کمندنو فصل خصوماتو کی دا قاضی بیا چې کمندنو شرطونه دي 6 بغا ذکر کړي دا خو مختصر لګا شاسب روانه کی خبر ذکر کی دا شریطونه شاسب نوې او سره دوم راوي چې اقلم دا وجېدا شرطونه به کې سدي پکاړ دي یو چې قیس بحری دیم دا دي چې موزکری دریم بالغی څلورو معقلی ظم چې کمدنو په خپل کار باندې پوهږي نور خلکو ته چې کمو ضرورت پههغ کې نه را ځي او بل دا, دا دی چې په د معشاره کې لې شووي نو د خلکو په چلوو باندې پوهږي چې دا خلک لکه دی خپل ځان لته ترخص څنګه وئ پهې با باندې پوهږي چې دا سړی خبره کې دی کې خود غرضې سومره ده او دی کې خپستې څومره ده د خبرو په حقیقت باه چې کم نهنو قااضي پوهږي او استقلال وي په کې مستقل مزاج وي او بل راړ چې خللم مو برداشت پ کې وي دا نه چې یو سړی عل کاه خبره وکي او دی په نه خبره باې پهلهکه ولاړي د به چې کم نه فیصللی وکي چې دومره غسه کېږي غفیصللی کولی نهحلم وي او د فیصلې کولو صلاحیت په بګیوی حق او د باطل کې با و تمیز کولو سره سره رجحان د احدېما په بل کولې شي یو په بل باندې راجعه ګرځولې شي د دې پینځو اړو پینځه شاسو ذکر کېدې اواونه د دې اجتماعي شاتب چې کوم نن یو د دې چې صلاحيت ته بیا دا ټول صلاحیت اقسام تقساام دی یو سشی دی صلاحیت چې دا کمم منصب سب دیسمبالې نو هغې صاحیت په کې شته دی او دویم شرده دی چې د دی بعدشا چې کم امیر مدینه دی غې انقییت او طدارري نو بزانو نور دا ټول د دیې دي شااخونه دی شاخون ده ده. او دا دو پې غټ ضروررودي په هر یو کې یو صلاحیت او بل جزبه دی انخیت قاز ول کو حرن ځکررن بالې غ نه اق قااض دی چې کمدننو حرووي ذکر بال غهقلل کاف او د خپل من سب د پاارره پوره هرری فم بسونه تل معاملات هاری پو چې کمدننو په طرریخه د معاملاتو وه ب مقاي دل خصو او په چلوونو تبییرونو د جا ګړرمروفیختې سامي هم په جاګړه کې چې دا خلکپ طرقې کوي ول کووننس بن او قااض د مضبوط او کلک کوي ان استقلال ل په کي حلیمن جاېلی مرین د د دوه کارونو دپاره را غونډون کوي نه د د دو خبرو کې به ډیر زیات په ممسله کې سوچ کوي یا داغه مخکې امرین مرات دي ماود دی ما حلم او صلب کلا کواله او حلم دواله پکې وی ولی انظر فی مقامین او د دې سوجو کی چې کمنو په دوو په کار د سوجو کی په دوه ځایونو کې احدهما معرفهت جلیت الحال دما صلی انکشاف ضروری دے. دا کم دا دے. دا دی با چکم خصومت د تراغله دی نو د دې انکشاف صلاحیت پدې کی وی دا هرڅ لم غب کی خبره چې کوم د نو دا اكيد بوس لاندې وبوزي چې دا بخار کی چې دا کم مسله ده سسر سره تعلق لري او سياته به کې د کم جانب ده ټول مسلې تبدیر په توجه سره وګدي چې انکشاف د حال څه شي راشل مسله بالکل ښکار شي واضحه شي معرفه تجلیه الحال څه مطلب ده چې ښکار کول چې کوم نو په جندل ده حال من کشفه او خارکیدل وی ان وهي اما عقد او مظلمه او سابقه تم بینهما د دې ډول یو بل سره دا لنجره غلي ده د دې قط قد کونه راغلی ده یا د یو زیاتې کړې ده زه کاراغلی ده یا د دې مخ کې نه چې کومنداسه معاملې را روانه ده دا او دای منس کې چې کومندنسو شته دي داسي او سابقه تم بینهما وسانيهما دویم دې کې سوچ کی سو چه مایری دو کل واحد من صاحبه چدايو دبلنه د سشي اراده کوي او اي له ارادتين اصوب او ارجح او په دې دوه ارادتينو کې چې کومو کم یو حق او راجح حدا ان خامو خاري وزن ته ترخص وای زانته چې کم دنو فائدہ لټي نو دې ګوري چې په دې کې حق کم یو دی ولي انظر في وجه المعرفه اوس ستريقه ذ معرفت چي دا هغه کې ديم سوچو کی یو تراب ته گواهانې قسم نه سشی شيری په کومه طریقې به یو راجه غرزی له خبر اخوري خپل خط اوګلي کې مزيداره کي په طریقته ذ معرفت در جهان خوبه یووي کنه چې وټه کم نه راجه هو غرزی ف هنالك حجۃ الله یری فی الناس د غزید یو داس قسمه حجۃ وی چې خلک په هغه کې شکو نه کی تقتز الحكم الصراح چې هغه تقاضا کې د صاف حکم کولو وه حجت الله او بل یو دلیل بو وی چې هغه په دی پوزیشن کې نیوی یعنی یو دلیل به دا سوي چې بالکل واضحه وي حق په چمکاوي او بل په دی پوزیشن کې نیوی تطبذی حکم دون الحكم الاول دا چې کم حجت ارغه مرتبه تر رسیدل نه دی دیوم دیو حکم تقاضا کوي او چې کم حکومت او دغه دلیل اعلى درجه تر رسیدل نه دی هغه هم دیو تقاضا قا کوي چې کوم دلیل خلکو ته خ کاره دی اوغه حقخواواوزې حکوون کې دی نو پههغې به قاي س پلو کې د بل به کې پرېدي تخت تهې حکمن دی تقاذا کوې د حکم خودونه حکمل اول چې دا لاندې ده اولنی حکم نه یعنی دغاولې دلیل نه لاندې دی امیر غزات دویم چې قائز سبله چه کمدنو اعوان دغلا امیر المدینه لرا اعوان پکار دی نو دا که خو قازی شو چیف جیسٹر سو داغا والا پکار دے اس چه کمدنو قائز سبله پکار دے امیر الغوزات چا چې چه دا چیپ آپ آرمی سٹاپ باتو اینن سبا کسی شو باتو دا چیپ اگزیکٹیو شا چې کمو د ف سربر راوي د ف شوي سربره د فوجیانو مشر اغله په کار دی ولاکم منشانې د د چې کمونو مای شرتونونه خودغه دي چې د غضالته په کاربانې پوهږي او انخیت په کې د اممیرو د بعد شووي شاب د دې صفتتونونه زیکر کوي یاو چې د جنگ په طریقه پوهږي او د جنگ په حالاتو دتییاری د جنګ باې پوهږي دو هم دا دی چې دی خبره بانې خپږي چې دا فوجیان چې کمنو په کمه خبره باندې د زړونهغستله کېږي د فوجیانو د ژړنو غستلو باې کاغ ناماتتی کاغه چې کمدنو ګډ ووررکي او کار چې چلی په غریبانان په یو ګړډ په سزانان مړکې چې سر دور ورته و چې شي ګورډو نو دا ګوټ چیک کمندونو پدی باندې پويږي پدی طریقو باندې پويږي دریم پدی باندې پويږي چې پدی یو فوجي چې څومره صلاحیت ته د سکاول شي څومره کار دې کول شي دا هر یو تنج کمندونو انتها معلومول شي چې پدی کې چې کمونو څومره صلاحیت پرته څومره زور پروت پرته بل په میدان جنگ کې د جنگ د فوج د تیارای او د لا کار د تقسیم طرریقسه کوي پیژې چې یاره میه تولجیشپه کوي او می سره تول جشپسه کوي داسې په د طرریخ باې چې کمو او وار سره د دغه چې کمونه د جاسو سسټم دا چې کمونو ډیرر قوي وي چې د دشمن حالات چې کمونه ته ته وخت په وخت کېږي راضي نو په دشمن کې هلته چې کمدننو جاسوسان مقره راوله شي او د دشمن د چلونو نه کمدنو خبرداري چې دی کم ځکه حمله کی په کومه طریقه وا حمله کوي و امیر الغزات وليكم من شانه او وی دي چې کم د صفات د یو معرفت او الحرب پی جندل د تیارای د جنگ یعنی وسله مسله دا کار دا د ضرورت و تعالیف الابطال والشجعان او محبت چې کمندونو د سړو مایل کول د زوانانو د بادرانو درم و معرفت مبلغ کل رجل فی النفس او معرفت چې کمندو د هر یو سړی د انتها په फायदा کې چې د دسمره फायदा د ملک ته د دسمره फायदा د دسمره کار کول شي بل و کیفیت تعبئه الجیوش او طرریخه چې کمدننو د تییاارو د لخکارو چې ج چې کمره تیار کی بلو نس بل وا ننسیل والخبر خبره د مخو د جاسوسانو اوداررنګې چې کمو د خلکو چې خبر را او بل به مقا د خصوم دی چې کمو پوهږي په چلوو د خصووم وبانندې د مقابل په طرقو تبیر باې پوږي چې کم ضایبانې حمله کې او څنګه حملهکې دریم شوله کس په کار د سای سسللمدینه وزې داخله وطن سبا ووي چې داخلی امور بانې چې کمدنو د خار پوهږي او د اصلاح کوی چې سا اس اصلاح کوونکې د خار د داخلی مرو چې کمدننو خیال ساتون کې سای سلمدینه نو مجربا مجربان چې کمو تجرریبهه کوي او قد عرف وجوه صلاح المدينه معلوم بوي دته چې کومه غتورق دو اصلاح د خراب او فساد چې په کم باندې خاري خرابي او په کوم باندې چې کم دنو سمیگی دی دیوانه و با پويږي صلبن حليما صلابت په بګيومي حلم په بګيومي وليكم من قوم لا يسكتون ازاره او خلاف ما يرتزينو په داس قوم کې دی وي چې اغي نخپل طبيعت او د پولی رضا خلاف او سیز د پهغی باې غلی نه شي پاتې کېدللی چې د نه مزاج نه شو وي خلافکه دلته خوشاناصې د شریتته خبره نه کوي که او صرف دومری چې دومره صاحیت په کي چې دته د مزاج او کار شووي خلاف او دی پغلی پاتې کېدللی نه شي یعنی مطلب پا غلط خبر رد دا, دا چې پهغل ته خبرت کولی شي انه سړی به چې کم نه وزې د داخلی چېغلتته چې کمه د مدینه چې کومه فساد راولي نو پاږي به دغه لپات کیږي کی؟ نه ولی یقوم من قوم وی ورداسی یقوم نه چلای اسختونه چې غینه غلیکيږي چې کله وینه دی خلاف ما هم خلاف داږي چې د دې ورزاوی بلوبد کې دایو صلاحیتی چې په هاري یقوم او هر قبیله کې به ځان لچ کمند نو یو چرمین جوړ کی زال لبچه کمندونو یو چرمین سکی جوړ کی نقیب او چرمین چودری دار اوس الاقیق په مطابقی ملکانان نیونی وی چودریان نیونی وی ملک تیونی وی چرمینان چاغه بچ کمندونو دله خبر راوړي او د کلیو د حالاتو نه به خبرای او جوړ دي کې چې کمندانو د هرې قوم د پاره نقیب دینا بی بی بی دینا او نقيب د دین عارفا با اخبارهم ينتذب به امرهم چې هغه په خبردار وي چې کومه د حالات ور او انتظام کې په دی باندې امر د دی وي او اخذه به ما اندهم او ني وي چې دی قوم لر په هغه سچ د دی سره دي ول عامل سلورم چې کوم دنو وزير خزانه کو توایمو وزير خزانه بیا هغه مال راجمه کوول شي په تریخو باې پوهږي چې یا ټونه سوه مقره راول په کاري سمګ مقر راول په کار دي بیار دی تاریخونه مقرر کړي د هرې یوسی چې دا راجمه کېږي څنګه او بیاره تقسیم تاریخونه ته معلومي په خپله یو طرریخی چې کم را جمه کې او په خپله یو طرریخه سووم کوي تقسی کوي د د راجممه کوو کسانو ته معلومي چې چا چا نه بس کو شي راجمه کوول شي او د تقسی مولو کسانو ته هم معلومي چې په چا چا دے دے با بس کوول شي تقسی مول شي والاکونه عرفن به کیفیت د ج بیایت لمال دی د پوه وي چې کمو په کیفیت د راجمه کوو د معلونو و تفریيق حال او خررج کولوو د به مستحقین و باندې چې دا به با مستقو باېنس خلرجي. ین زموال وکیل د بادشاہ جګمنو خپل تنظیمات له اغه هم چې کمونو کاش پکار دي چې د بادشاہ مשי لخاص وي د بادشاہ د کارون ذمورۍ چې کمونو واخلي ځک زني چې بادشاہ مل معنی دي د بادشاہ د کور مسایلې دا رغړټي د غیر څه سوي نو خبر ادا ده د دو او داسې وکیل په کار که بعد چا ته چې کمو کور ته دا وړلو راړلي سبزای له او دا سو داسې زونه وړل را و راړی دي ممنله کارونه په خپله نو دی به د او د خلکو د خیال سو ساتي دی بیا خلکو تفاارغې دللی نه شيدلله د خپل دغه د پارا چې کمنو د جوان د پااراممی او زمادار کس په کار دا دی دا هم د دی یو خصوص معونین دی متکففل به معي شملک د غه د مواري د د جوان چې کمونه د باشااف ان نه هو معوي میلهاشغال چې د دو باشا چې کم کارونه دي او د هر یوسیته پووسونه کوي داټون کارونه دی د بادشاہ ته پوسونه کې نو یم کې نو تفره غلی نظرې ممکن نه ده چې د د فار شي چې کمونه د فکر الله اصلاح معشي د خپل جوان د سولو ته خپل جوان د او کور چې کمونه د سولې نه شي م د یو وکییل داسې په شراکه کومنه د د هر سسه ساتي خیال ساتي دا اعوانو ترتیزه پوری دري ابواب اگر دي مقرر شو شرا قوميت هيئت لارو د قوميت چې د غومنه سره لارو هيئت لارو چې پاغي سرا دي یو قوم او دي مديني چې کومنه اصلاحات لاله قومي حکومتو سو حکومتو قومي حکومت سیاست ملکی د ملک چ کمندنو یو قومي حیثیت اغای چ کمندنو لرو درې ابواوی پاغې کې چ کمندنو قائم کړو د باب شاسې چ کم قائمای دا ارتفاق رابعو کې دي ارتراف ارتفاق رابع شه دي معقده بین اللقوم حیثیت لري قومونو چې کمندو دا یو قوم ځان لسم شو بل ځان لسم شو سم بل ځان لسم لسم شو, بل زان لسام شو, بل زان لسام شو اوس پر دی خپلو په میان کې رابط څنګه وي خپلو میان ک به رابط څنګه وي اوروی به چې کمونو په خپل دی دنیا کې به وختن تېته اوسه خو چې په یوخار کې به وختسمګ تری اوس داې چې دنیا کې به وخت سمګ تې د دنیا د وخت د تیراولو چې کمنو د هغې د پاهشااس ارتفاقیې را بیایمئ دا داده باب د خلافت کبرا باب چې کمونونه د خلافتې کوبره دا ډیر خو مون یو ځای شي مخپلو کې بجوان څنګه تیری بین الاقوامي حیثیت تر دی باب چې په با دنیا کې بجوان اول وی چې انسان مخپل ژوند څنګه تیری کور کې بجوان یا وی کور کې بجوان څنګه تیری به د کور نارسته چې کمنو په ملک کې بجوان څنګه تیری اوس په دنیا کې بجوان څنګه تیری د دنیا د ژوند د تیرولو بین الاقوامي حیثیت هغه چې کمنو ذکر خلک او انټرنیشنل وي نو دا لري په اړه چې دفاق قربې دغه شاسو قائم وي